Quel che hai Gli eroi sono grandi bugiardi, Gli eroi son bastardi e tu non crederci mai. Giorno ormai nuago Tu portaci un po' di speranza Da questa mia stanza E domani chissà Chupacharán no no, no, no, no, no, no, no No, no, no, no No, no, Miren Chupacharán Estás partimos a todos Los FDDN en el megafono Lugiendo al máximo símbolos fábricos Cayendo desde el cielo extraña el pánico Yo tengo un palpito, si estás colénico Normal en esta mundo, de químico Estás que partimos a todos Los FDDN en el megafono Duele, duele, duele, gusta dándole patadas al destino, no me asusta ni macarras ni madres, se me escapan los dedos cada sueño de pequeño era más puro casi todo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 Se mira, mm. siempre habrá leyes que me digan o no me prohíban, mm. me aguanté la multitud, abro la puta y nuevo Aires que Tasquero, partimos a todos, no se detiene que ni del asfalto, al máximo, símbolos bolsos cayendo desde el cielo estoy al pánico, yo tengo un palpito, si las correlico, normal en este mundo tan de que invito, tasquero, partimos a todos, no se detiene que ni megafono, tasquero, partimos a todos, no se detiene que ni del donnachimo chimba pide bueno bueno gabón en mengaude este astele manteneré marchak amaica hemen gaude, marchoa, kamai kastele, nah. Garrasika. Garrasika, saioa. Horideta, epa. Nik ez dakit, entzuten zait? Bai, nik entzuten zaitut. Ah, bai, bai, eske nik ez es dut nire buru entzuten. Oh. Ez dakit non nire da torren alazo técnico, bañabuena. Komponduko du, zaituko garagutxienes. Ba, mesala gaudeko bederatziak eta vos pasatxo. hemen gaude, irola irratian, garrasika, magizue, irola irratiko, kontrainformazio irratxa joa. E, aztele nero, behatztietatik amarte hartitara, eta asteazkenetan azkenetan baita ere, behatztietatik amarte hartitara. Gero... Oh, hori da, errepikapena goto da, bai, zuko sondo da kizkizula. Errepikapena e, azte hartetan goizeko amaretatik amaikat hartitara, eta osteunetan amaretatik amaikat hartitara baita ere. Eta beste bat, beti aztu egiten zaiguna, ze, ba, baina badago ez dakitzeatz mehat zehordutan den, baina e, ordu batzuk barru da. Osa... Insomnio baldin baduzue eta desimaduzue ondolo egin edo besterik gabe, bihar goizean ez behar bazarete e, goizegi altzatu behar, gaur gauen ez dakit, e, orduba, gauek ordu batean edo ordubitan bitan, horago zozer ordu bat aldera uste izaten dela baita ere repikapena izaten da Ba, gaudean Artza? insomnioa daukaten nintzako, ez dakitza sorteo, nahupa diegu, ze entzuten egon behar izatea gaba ba, ez berdu gu lanean egotea oza, bueno. nahela lanean, dagoen norbaitek entzutea Eta bueno, ba, beti bezala ba, komentatuko diskuizu egu gurekin harremanetan jartzeko dituzu en bideak eta bueno, ba, zuzenean orain txeveretan gurekin ba, edo bai zuzenean sartzeko edo guri seo se zer komentatzeko ba, bedera txilau, lau gaita batiruro gaitama herriruro gait telefono zenbakia Gero baita ere, bai dituzu gurekin harremanetan jartzeko bai e-mail bai, programa horrekin zuzenean e, kontaktuan jartzeko bai, garrasika.info abildua gmail.com Edo Irola Irratiarekin eh, kontaktuan jartzeko, Sindominio.net. Hori eta iru babycoitz.sindominio.net Irolan badaukasue aukera ba, irratzaia zuzenen entzuteko eta baita bueno, beranduago diferituan edo entzuteko, eta bertan badaukasue txata, ba, bueno, eme negoten gara, basuen gauzak ere komentatzeko edo, ze oso zer komentatunea badigu ba, zuen, basuen gauzak irakurtzeko. Eta bueno, ba musika purtxu al jarriko dizuegu eta hasiko Asi, gara. Egu, egu, egu, eguneko lagurpena, igualeingo de. Lagurpena alguien de saque su Gero bestela demores justibiltsengara. Vale, ba bueno, beti bezala, sala, berriekin hasiko gara. Eukiko ditugu ba hainbat berri Asteburuneetan gauza asko gertatu baditira. Eta e, baita ere, bueno, gure eguneko bigaiak UEan sartu baldin bazarete, hor ba, jarri ditugu, baina bueno, bestela ere E, patakoneko kide batekin e, egongo gara, zeren eta, bueno, e, bakizue, azkeneengo aztetan, hainbat berri atera direla, ezi, e, Patakoneko jabeak e, e, gaztetxea saldu dio, gazt e, ere ikina udaletxeari saldu dio euro baten truke gero e, udaletxeak bertan hain edula lan ekin zentro bat, edo gazte, e, ez da Ez egiten euskaraz, emprendedores. E, ekin tzaia. Ekin tzaien ba, zentro bat, eginei omen duela. Ba, bueno, zeo zer ozer, Uribarriko gaztea ba, antolatu ezagitezen. Bueno, ba, ea ere egaitari ari dira ba, udalarekin hitz egiten, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, bueno kontratuko egu ea zertan dabiltzaten. Eta hortaz aparte, ba bueno, e, pasan asteko gai, bueno, staid. Munduari vuelta mansion gaiba, normalan ugo horrelako gaia, ola mundu mailan ohiartu no dutengai jaque se tobu tratatzen, baina bueno, gaurkoan tratatuko dugu eta komite internazionalistetako keibat izango dugu, ba eh Hugo Chávezen ba eriotzareren osteiko, ostean geratzen den ba, egoera, ba bueno, Venezuela menesuela eta, eta bolivar tar irautza ba nola geratzen den edo mendik aurrera zer gertatu daitekeen edo bueno, nola geratzen den pizkao izan den ugotzabez zer gertatzen den orain, eta zer gertatu daitekeen aurrerantzean ba guzti hori askoz gehiago oraintze bertan garraxikan Baina, ziko gara berriekin, gero e, denbora gaina e, etortzen zaigula, eta, ba, bueno, e, lehenengo berria, bueno, euskal preso politikoekin zer ikusiadu, e, zehatzmehatz, e, Xavier Aramburu e, preso politikoarekin, zeren eta jipoitu eta humilatzen saiatzen ari dira mureteko kartzelan. E, larun batean, etxeratek eta eindeigun bidik eh bidik agerraldeguin susten ondarroan egoera salatzeko eta atzo hainbat herritarrek e, protesta egin zuten mureteko espetaien aurrean Bahari, badirudi, buru, ba hori badirudi Javier Aramburu horlako egoera latza sofitzen ari dela azkenaldian ba mureteko hartelen eta horren bueno, inguruan protesta diteko hainbat mobilizazio ez dituzten ba, ba ondarrutarrek tar, ondarru eta horrekin eh bueno, E, Baitare preso politikoekin zer ikusi daukan e, berri bat, eta bueno, azken finean e, parok doktrina deitzen denarekin, eta bueno, zen egunetan, baderudiela, Estrasburgo, egingo dela paiketaren, errekursoaren, ba, bueno, hor. E, espainal estatuak jarri zuen errekursoaren inguruko ba, bueno, epeketa definitiboa ba, bueno, hainbat mobilizazio zeuden dituta tafayan eta iruñean eta badalirude e, e, gobernuak nafarroan duen ordezkaria karmen albak dibekatu egin dituela herrirak e, e, datorren larun baterako oza e, martsoaren abaseerako tafayan ditutako manifestazioa bai eta martsoaren hogeian asteazkenean azkenean egiteko oh, zen bilkura Bimobilizazio horien elburua eh, onakoa da eitz-ezitz. Eh, Pertsona guztien giza gizaskubideak errespeta daitezela eskatzea eta sehazki Estrasburgoko Europako gizaskubidein auziteiak bibinatamaiko ustailaren amarrean eman dako epaia bete da dilla. Debekuak mobilizazioen goiburuan du oinarri. Endolaro gaita mazazpibila eta zei doktrina eten norakadena perpetua inez askatu. Gobernuaren ordezkaritzaren nebazpenean onartzen da goiburu kaltegabea dela dirudi lezakela. Baina innez delrioren izenasartuta dagonez, manifestazioen helburua ez da hain kaltegabea. Ez eta doktrina bat ez aplikatzeko eskaira soil bat ere. Etaakoa izatadatik zigordutako pertsona bat goratu eta haren alde egitea baizik, Arka egindakoa goretsi bobestu eta justifikatuz. Mobilizazioa huen debekuak agerian uzten du Espainiako gobernua arduragabea dela eta tematurik dagoela eskubideen urraketan. Alde batetik Ineselrioren giza eskubideak larriki urratzen ditu. Ez baitu betetzen Estrasburgoko Uziteiaren epaia, azke usteko agindu zuena alegia. Eta oraingoan gainera giza eskubien goia Uziteiaren epai, epai bat dela, e, epai bat bete dadila eskatzen dutenen eskubide zibilak ere urratze ditu. Inez esatea terrorismo goratzea dela esatea barregarria da, manifestazioarako eskubidari seka egitea. Hortaz ez diegu men menekinen debeku horiei eta herritarrei egiten diegu larun bat eguerdean tafaiara joateko, jende holdea bildadin eta martxoen ogeian asteazkena arratzalderako Iruñean eta Euskal Herri osoan antalatu ditugu mobilizazioetan parte hartzeko. Naur goizan, administrazioarekiko hausia rekurtsoa aurkeztu dugu Nafarroko usitegin az... nagusian. Horrekin batera, remanetan gaude alderdiekin, sindikatuekin eta gizarte deragiekin. Debekuak haindituta, martsoen amasean eta hogean, tafaiako eta hiruineko karetara, atera nahi dugulako, gizaskubiden, konponbidearen eta bakearen aldeko pankarta, berme guztiekin. Eta bueno, herrilako kide diren, Maider Kaminozak eta Sergio Labeienek, debeku hauen naurkako elegitea, aurkeztutek aurgo izan Nafarroko hiriburuan. Vale, eta horrein dikere pa, e, parot doktrinarekin zerikuzia ba, duten e, mobilizazioak ere egongo dira Bilbon eta, bueno, baina ma, e, martxoaren nogeian esan duzun bezala Euskal Herriko hiri eta herri ezberdinetan elkarriak taratzeak egingo dira eta, ba, Bilbon egitara usabala prest, prestatu dute onen inguran eta azteko e, pasadan ostiralean martxoak sortzi e, arratzaldeko sortziterietan santutxun manifestazioa egon zen, e, parot doktrinaren derogazia eskatzeko Gero e, aldezarreko herrirak recorrida que Busoneo e, egin zuen zapatuan eh 9an auzoan sehr eh marchoaren amabestean osti hauda tornos tiralean arratzaldeko 7etan coche caravana informativoa burutuko dute abusun eta egun berean eh 187 e, minutak seidoctrina eten ni un minuto mas no la cadena perpetua itzaldi egongo da la bolsa. Bertan Fernando Diez Torre, Nagore López de Luzuriaga, Iñaki Goioaga eta Garasiagirrek hartuko dute itxa, parot doktrinaren inguruko nondik nolakoak orkesterak orduan. Eta e, beste alde batetik, e, marchoaren amaseian larun bata, elkarretaratzea gingo dute, indautxuko plazan eguerde komabiter dietan. E, doktrina aplikatu dioteen Josu Amantez ausoko presoaren askatasuna galde egiteko eta bukatzeko amartxoan eno geiean goizean zehar informazio maiak jarriko dira alde zarrean eta institutoetan amaren minutuko elkarretaratzeak deitu dituzte eta garratzaldeko sortziretan e, parot doktrinaren orkako burrumbadari aziera mango diote arriagan Eta beste, beste berri bat, gaurkoa gainera, Euskal preso politikoekin zer dauka eta, bueno, ba, larri gaixo dauden presoen kopuru, ama bostera, haigodu, jeikia di elkarteak. Eta, bueno, amairuko, e, zerrenda ama honetara, gehitu dituzten bi presoak Ibon Fernandez iradi eta bentura tomea izan dira. Eta, bueno, ba, jeikia di, a, jeikia di elkarteak, ba, hori, prentza horreko baten bitarte, es jakitera mandu gaur, ba, bueno, e... Bestei preso politiko hauen kasuak ezagutsera emanez, ba hori Ibón Fernández Chiradi Lasarte eta Aventura Tome eta Failarrak direla, ba serrenda honetan hartu diren azkenengo preso politikoak eta eh Endikaintxausti eta Mikel Urra, ba eurrene zurren Ibón Fernández Chiradi eta Aventura Tomeren konfidentzas komedikuek e, agerraldi egin dute Mati Iturralde Iaikiadiko kidarekin batera eta bertan esan dute ba, preso bien egoera, larria dela eta kalean egonberko luketela. E, Ibon Fernandez enkazua, ba, bere medikoak esaldut duenez, osasun arazoa, korain bi urte hasi ziren, baina hurrian egoera larria egin zen eta joan den e, iabetean esklerosian nizko itza diagnostikatu zioten. Eta, bueno, gaizotasuna gain, da, reizateaz gain, eta kronikoa da, degeneratiboa, eta nerviosistema sentarlaren ondatze progresibak pasientearen egoera fisiko eta psikologikoa okertu egiten dute. Eta gaizotasuna jasaten duten pertsonek bere tratamendua behar dute eta berari azpre estatutako sentrobatean. E, Fernandez iradi lanema, lan emezaneko frantxeak estatuko espetxean dago, Eta hori derata ba, intxaustik bere medikuak azaldu du espetxea ez dela gaizotasuna tratatzeko egokia eta behar duen tratamendua jaso desan espetxetik ateratzeko eskatu du. Eta bentura tomeak bestalde ba, prostatako minbizia du eta e, hori bere medikoa den urrak esan duenez ba, prostatako adenokatzinoma topatu diote eta oraindik dik ez diote tratamendurik jarri tumorearen edapena zehazteko egindizkioten frogak jaso arte. E, eta murtzea bat kartzelean dago eta gaizotasun larriak pairatzen dituzten preso guztien txat bezala espetxeko bizi baldintzak ez dira horrelako gaitz tratatzeko egokiak e, ba, eta hori zehaztu dute medikuek eta bueno, ba, gogoratzeko ja, hori ba, amabost preso daudela gaizo larri e, Espainiar eta Frantziar estatuetako kartzeletan eta, bueno, ba, matiturralde ieikiadiko kide eta medikoak adieraziduenez ba Beste sortzi preso etxean daude kontrol neurri zorrotzpean. Eta, bueno, baiturralde, agertu du espetxeko baldintzen, okerrera, baldintzeko kerrera egin dutelako eta gaizoko kopurua gora doalako. Bai, eta, bueno, errepresiarekin jarraituz, ba, aurreko laru batean jendean denak, ba, bestu zituen donostiako amaboz gazte auzipetuak. Otsaiaen amairuan berreik guzi zuen gazte horien kasua Espainiako hauzitei gorenak. Eta usitei nazionalak ezarritako seina urteko espetze zigorra berretziz gero edo zeinunetan izanalko e, dira txilotuak. Ba ezabala jaso uh, zuen larumateko martxak bai eragile sozial eta norbanakoen aldetik. Baita atalde politikon aldetik ere. Sortu, KH Bilduk eta Donostiako udal gobernuak esaterako manifestazioa ba zuten. Donostiako udararen kasuan eaJtak eta bildu gazten errugabetza eskatzen duen adierazpen bat adostu zuten. Donostiako ernai gazte anantokundeak ere osoa elalarazi die gazte hauzi betuei.martzaren ostera e, gainera jaialdi bat antolatu zuten antolakundeak bere burua aurkezteko eta gaztedan badara joateko die zabaltzeko. Aurkezpen ekitaldi eta ekitalidiak eta kontzertuak, E, e, izan ziren e, antiguako frontoian itxierren semeak eta esketa suntaupadak, eta berben jena nonosteako musikataletako kolaboratuko kolaboratu zuten bedailekin besteak beste, gorriaga 6.20 hortzis, esatek NPG, eskagitan eta beste hainbat. bat Mai, eta, bueno, komentatuko dugu ere, pasadan astean itzien genuen, Jolanda González enomenesko murala e, Bilboko Udaletxeko E, garbi, bueno, e, bai e, Brigada, es, garbitzaien brigadak garbitu zutela eta bilboko udaletxeko e, servitzorren arduradunak e, aitortu zen bezala ertsaintzaren segurtasun e, taldeak edo de, aginduta es. eta bueno, ba, bere ausoko deustuko herriberako e, ausokidek ba, berriz ere egin dute murala eta bueno, ba, larun batean izan zen e, berriro ere, ba, leku berdinean, Jolanda Goz González enomenesko muraleagin zutela, eta Jolandaren familiak, ba, ausoko lagunei, eskerrak emanez, iatxetako eskutitz bat irakurri zuten bertan. Eta, bueno, ba, hori, komentatu dizueguna, ba, ba, lotxagabe dirudien ere, ba, bueno, udaletxeeko kiedeko nortu zuten, e, aien irian bertan, erabakiak beste bat dituztela, eta eta aginduei gainera, ba, ez dietela inongo, inongo trabarik jarri. Da, bueno, ja, e, du, ah bueno ya a bloke honekin bukatzeko eh comentatu berdua gaur bertan gutzak o eh modu egon ziren bi gazte epaitu dituztela gaur goizean Bilboko paitetietan eta bueno ba, goizeko amaiketan hasi da E, kukutsaren usten udaletxe ingurutan izandako istztitutan atxerotuak izan ziren bilgunen ageko paiketak eta biei desordena publikoa egitea egozten e, diete eta hogeita bi ilabeteko kartzela zigorrra e, egin gartzela e, zigorarigin behar diote aurre. Hausia salatzeko kukutxarekin elkartasun taldeak mobilizazioa burutu du hamart erdietan epaitegin aurrean eta hainbat norbanako baturrri du dira, epaituei babesa elaraztera. Eta, bueno, ba, dirudi baitugula, ba, adirazpen batzuk, ba, gukutza eren e, taldeko, ba, kide batenak. Gukutza desalojatu eta gota ostean, e, egun horietan e, izan ziren, bueno, errakaldera urbil izan ziren saskunia pertsona inguru, pertsona horietatik, laro pertsona baino gehiago izan ziren atxilotuak, iru agun horietan, e, e, irailaren dugu eta batetiko eta irura osoa erabatzez ez diaturiko gontzen, eta, e, bueno, laro gehi, baino, laro gehi egun guru egontziren, honda iru e, mediku txosten daude, e, beraz, honda iru pertsona baino gehiago zaurituak izan ziren, hori horretaz erabatzi urgo de, Eta, bueno, e, atxilok eta horiekatik, e, bueno, gorpi izango dira epaituak. Eta abila beteko gartzelazi gorra askatzen diete desordena publikoko delitua gotzilik. Baurretik izan ditu epaiketak ikusita, nik uste nahiko argi ongo dela bebai, <coughs> zelan, Hore ingoan ere poliziek esurretan da, bintzen. Bueno, marri llegatuko da, hamaiketan izango epaiketa, onduinua epaiketa ezagasi, eta a ber, gero bebai beste epaiketa batzuk izango dira, berondago, barikoan atxilotuak izan ziren epaiketak, e, ez dut horitzen hori zemat pertsona epaiketuko dituzten, zemat pertsona betuko dituzten, mm -hmm. oizakit, hamar pertsona niogei hau uste epaiketuko izango dituztela eta hauei, bueno, haueen gartzela zigorra, e, Eskatzen dioten gertzen lazigorra handiagoa da, izan ere agitariko bati, iogetan marri hilabeteko gertzen lazigorra eskatzen dioten. izan dugu gaur martxoak amaika, eta, joan den hostilala, martxoak sortzi eh, emakumeen eguna, eta Bilbon uolde morea izan zen berreintasunaren alde, eta, bueno, haien de andanak parte hartu zuten eh, pasan larumatean, emakumeen naziortu arira abolutu dako manifestazioan, eta bertan argitu zuten, krisiak emakumeen eskubidak murriztu egin dituela, gogora arriz, feminismoak beraberastasun eta anistasun osoarekin bizirik dirauela. Eta, bueno, badat, esan guratzu Horren baitan, haimat manifestazio gintziren Euskal Herriko hiri eta herri ezberdinetan, emakumeen eskubideen defentsan, berdintasunaren alde eta borroka feminista indartzeko asmoz. Eta Euskal Herriko talde feministek editu zuten, egindu zuten daialdia, eta milakaren orbanako horrekin batean egin zuten, deialdia, bueno, eta, batean eta Bilboko martxa, marratza aldeko saspit erdita zen harriagatik, Eta zegoen jendetza plaza eliptiko osoa betettzea ekarri zuen, ondoren beriore herria gara gerturatu zen manifestazioa eta bertan gogorro zuten feminismotik beste eredu sozial bat bultzatzen jarraituko dutela. Eta protesta osan zehar kantuak eta batuka da giro bikaina sortu zuten. Besteak beste hainbat izan ziren krisiaren aurkako eta lan baldintza duinen aldeko aldarrikapenak. Eta bueno, bat komentatuko dugu baita ere. Eh, ernai gaztean tolakundeko lagunek parodia ezberdinak egin zituztela arriagako zubian manifestazioa bertara heldu zenean eta ekintza horren bidez gaurregungo errealitatea erotikatu zuten etxeko lanetan zeuden emakumeen egunerokotasuna antxestu zegoetaginzon eta emakumeen arteko berdintasun esa agerian utziz. Eraberean esku horriak banatu zituzten eta horien bidez plazaratu zuten ez dutela sozialismorik ulertzen feminizmorik gabe eta gizarteak ezin duela azkea izan balore feministari gabe. Mobilizazioekin jarraituz herritarrek ba, enplegoren alde Bilboko kaleak bete zituzten. Enplegua defenda ezagun lema zuen manifestazioa bostarditan abiatu zen Bilboko biotsa gratutik eta ordu bete geroagoa uda aurrera heldu zen. Martsa seuretik hitsaso binzek hitza hartu zuen lang, e, langile batxordea batzordeak borrokan sariaren izenean. Brere hitetan deitzaileak, zik agertu dira protesta giandako arragaztadatik eta argi utzi nahi izan zuen enpleguaren sunttxiketaren giza, e, gizarteko arazoa dela, eta jendea, eta jendarteak hau batez aierazi duela zela bat gaztiizko eta nafarrako gobernuek ezartzen dituzten patronalaren meseretarako eta enplegu txiketara dakarten politikekin. Gauza horrela bihartik e, e, ganetik aurrera, lan borrokan eta lanean jarraitzeko komprometzua hartu zuen binezek. Eta eraberean, <coughs> ainoa etxaide, lab sindikatuiko indazkarinagusiak gaitu zuen emplea guelen alde egiten ari den borroka bakarra enpresetan egiten ari direna dela. Eta, bueno, baita ere komentatzea, e, bilbonitzen zela manifestazioa, baina baita ere e, gai berdinarekin eta e, lemape berdinarekin e, irunian baita ere manifestazioa egon zela. komisarietako gelaiunetan godoletan zikindutako eskuak garbitzen da iltzaten agintari fasisten bulegoetan CJ CJ Eta jarraituko dugu ba, mobilizazioz berdinekin, eta kasu honetan e, Nafarroa ingo gu salto, zeneta, Nafarroko ikasle greba horokorra ingo dute martxoen amalauan eskuntza reforma salatu zauda, osteu honetan. Espainiako eskuntza ministroak abian jarri duen 11 legearen aurkako greba horokorra ingo duten Nafarroko ikasleek martxoen amalauan. Huerte eskuntza eredu zentralizatzaia eta espainolaen posatzen ari dela salatu dute, eta horrek Kultura izkuntza eta oitura niztasunaren aberaztasuna kolokan jartzen duela aspimarratu dute. Ala ber, Nafarrako Unibertsetatepublikoko egorearen berri eman dute, eta egindako murrizketak gaitsetxi. Imposak eta aurrean, burujabetza jabetza individualzen kolektiboa bermatuko duen euro -eredu bat eraikitzeko era, era nahi esaldu du Nafarrako ikaslea bertzaleakek. Eta egoera honekin amaitzeko Euskal Herriak zubernotasuna eskuratzeko beharra duela dirazi dute. Augustia saratzeko grebara batzeko eta mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dio Nafarroko ikasle abertzaleakek ikasleriari ehongo hezkuntza ereduekin behin betiko amaitzeko helburuekin. Ta bueno, eh ikasle abertzaleak e, ohar bat e, pasatu egin dugu, baina eh gabe, eh dituzte niru puntu nagusiak eh komentatuko dizkitsugu eta baita ere dauden e, mobilizazioak. Ahiese es Nafarroako ikaslea abertzaleak e, aite dituen ba, eskakizuna dira eskuntza erreformen deusestatzea, huert iribazen eta lafuenteren eskuntza arduradunen dimizioa, mergatuen interesak defendatzea gatik, eta Nafarroako gobernuaren kanporatzea baita ere. Eta buen, izango dira e, bai, ikaslea abertzaleak burutuko dituen e, mobilizazio ezberdinak. E, ba, martxoaren Oburutu e, dituenak. Martxoaren 4 e, e, ekimen astea e, egin izan dute eta martxoaren 7an ikastetxeetan mobilizazio eguna egin zuten. Eta gero ja martxoaren 11go, 11an Nafarrako ikasle greba orokorrean 12 anti-new anti-new titik anti Iruneko lekuren bat, aterako den manifestazioa eta seietan, baita ere, antiniutik, antiniutik, jode, zera ez zaila den. Iruina esagutxera, jo, gara gultatxo bat ematen, ez da? Egunen batean. Ere, eba, bertatik baita ere, eskuntza erreformaren kontrako, herri manifestazioan, erri marra manifestazioa. Eta, bueno, uste dut, ba, bueno, ba, salto den dugu, pixkat, bilborantza urbilduko gara, E, eta gazteizen egingo dugu geldi alditxoa. Zeren eta gazteizko herri asamblea da aurkeztu dute egungo er, ereduaren aurkeako borroka bultzatu asmoz. Ez dakit gauratzen zuen, baina pasan astean komentatu genuen ba, martxoaren irua zela eta ba, bueno, e, gazteizko hainbat gaztek e, bastaramagoko eliza okupatu zuela e, ba, bertan martxoaren iruko ba, gertakariak e, aziziren ba, Elisa hori e, bera kupuestu zutela eta, ba, bueno, komentatze dute sistema kapitalista eta patriarkalaren e, neurrian kerrei erantzungo dieten alternatibak sortzeko gune bezala aurkeztu dute gazteizko herri asanblada antikapitalista, feminista euskaldun eta ekologista gisa aurkeztu dira zaramaako Elisan itxialdian izan diren herritarrak eta indarrak metatuz jendarte ere berri bat sortzeko asmoa zatu dute Enplegu erreforma, eskuntza, eskuntza erreforma osasunaren priet, privatizazioa. Eta beste hainbat murrizka sozial zelatu dituzte. Eta egoera horren aurrean, elkarrekin dinamika eta estrategia komunak planteatzeko deia indieta asamlako kide gazteizko erritarrei. Eta, bueno, bago interneten egin behar dima duzu, eto batun bertan, e, ba, gazteizko herria asamlada prasadatu duen oarra, baina baitaren ungu jarriko dizuegu, ba eh arabar web horri aldeak, ba eh gasteizko erria asamblea honi honetako eh, bikideri eindako indako elkarrizketako elkarrizketa hartzen den ba bideoan. kuantas familias están llorando, cuantos inocentes pagan handia uk, ai Anelisa baino lehenago plantatu genituen zenbait aukera, baina Anelisan egunda erantzuna egonal zen, azkenean apaisarekin e, eta gean puliziarekin ehinda eh Marco Sabal aurrera era mati. Ba, gizarte esparru ezberdinek bere lehkoa daukaten haien ba, problematikak, ta, asaltzeko eta guztiun horrean erantzun bateratu bat, eman analizatuko. Contempla bueno, eh, entzuen genituen aukeretako bat izan da hau sortzea, eh, hori, ba, bo, gazte Gasteko lortu dugun batasun hori herri mugimendu dela lortza interesgarria iruditu, iruditzen sitzaiski, inter, interesgarria iruditzen sitzaigun eta bai ba, espero genuen horlako marka sortzea eta espero dut ba, gazteok, gazteok lortu egun batasun hori ba, marko honetan ere lortzea noizbait. Bueno, orain arte bu jokatu dugu agian dinamizatzaile moduan, izan gara honen bultzatzaile nagusiak, eta orain uste dugu jarraitu bardugula lan egiten, igualez bloke moduan orain arte bezala, baina jarraitu bardugula lan egiten modu individuellean, baina beti ere usten beste marko batzuei ba bertan lan egiten. Bueno, eh, Orain arte angu ibili gara piska dinamizatzen hemengo chau sa, hau gestionatzen baina hau ikusi da ba gasteoek norma osea bloke bezela egin dugula haudena gestionatu eta orduan ba bloke esla es ez gestionatu arren, bezala gest, gestionatuko dugu eh, herria asamblea horren parte izaten Eta bebai ba Gaste blokeak aurrantzean badauskala bere dinamikak eta bere puntuak ba aparte baina hemengo parte izango gara han herri gasteagaren mesla hertarra garen mesla e Gaste blokeekoa kidagaren mesla Eta hortxe izan duzuen gazteizko herria zanbladako kiden, kidei egindako elkarrizketa. Eta ba, bueno, azken berri batekin ba, utxiko zaituztegu gero ja elkarrizketekin azteko. Eta berri hori ba, bueno, ba, BBV-aren akzio duen bat eginez bankuen kontrako kontrakoaztea hasiko da bihar bertan, e, martxoak amabi. Eta, bueno, e, martxoaren amabostean ospatuko dute BBV-aren akzio dunen batzar nagusia, eta datorren ari da, ba, BBV-aren aurkako plataformak egitazmoz berdinak antolatu ditu iaren amabitik amabostera bitartean. Bankuaren existentziarekiko euren gaitz guztia adierazteko eta ekintza simboliko bat egiteko asmoarekin. Eta bueno, a plataforma aurrek urteak da Aramatxa portaeran portaera nortesiñas alatzen eta hainbat ekintza burutu dituzte multinazionalak Aurrera daramatxan praktika k erfusatzeko eta horiek horiek plane... Jode, planetara... horiek planetarako dituzten ondorioak ezagutsera emateko. Eta gausakorrela ilaren 15ean, e, hau da ustegunean ez baina izerratzen, ez ostiralean parkatu, e, BBOBaren akzio duenen batzaren agusiari begira lau eguneko egitaraboa prestatu dute. Eta beste urte batzuetan ere, data horren baitan ekintzak prestatu dituzte, baina oraingoan, ba, jakinda multinazionala lau ekeragitean duten refusatzea gero diago dela, ba, euren protesta, indartzeko beharra ikusi dute, eta ondorios, bankuen kontrako hastean bihurtuko bihurtu dute urteroko aldarrik apena. Martxoaren amabian emango saio asiera, audabiar bertan, saspiter ditan, sirikan, errondak aleko amabigarren zenbakian lehen gataskasen lokala, kontudinero dokumentalaren proieksioa eskainiko dute eh, Juan Hernández en aurkespenarekin. Azte askenean, iakamairu goizeko maiketan BBVak egiten duen finantxak salatzeko salatxeko emango dute Euskaldunai Auregiaren ondoan, Ostegunean, martxoak amala, oberratzaldeko zespietan, bankuen kontrako elkarretaratzea egongo da plaza biribillean, eta ondoren enkartela damasi guagin dute bankuaren egoitzaren inguruan, eta jardunaldi hori amaiere amateko ama martxoaren amabostean hostilalean bertan, goizoko Marterdietan dietan, BBB-aren akzio duen batxarrean, elkarretaratzea burutuko dute Euskaldunai hauregiaren aurrean. Eta bueno, hori izan da guztia, orain... E musika purtsu batekin nuntziko dizu, esaitu ustego eta aprovechatuko dugu gure lehenengo elkaresketatuarekin kontaktuan jartzeko eta bueno, ba, lehen komentatu dizu egun bezala, patakon patakon gaztetxeko Laste kide batekin, bai hori da, eta lortzen badugu e, musika jartzea, gaur desastre hutsa egindan ator ba ba oh chicos a ti estego horixeda momento baten eta la instagram garrasikan, quien garrasican i lo Bueno, ba, gaude gure lehenengo elkarrizketatuarekin, Gabon. Ezo, Gabon. Ondo antxuten duzu? Bai, eta tuek. Bai, bai tareos ondo. Vale. Bueno, ba, lehenorko estu dugun bezala, patakon kide bat, eh, daukagur gurekin, eta, bueno, ba, ea kontatu aldi guzuna purtsu bat, azteko, ba, zein den eh, patakonen eh, egoera orain txebertan, udaletxeak, bueno, ba, eraikinarekin, zer erabaki duen egitea. Vale. Eh, bueno, patakone kidea esan duzudezuek, baina, bueno, eh, patakone ego mañarenago, eh, beti nina lekizan ezen nita da beste gazta asko bezala, eh, gazta esan blabako kide, eta, bueno, patakone esan zen, eh, eta izan da, eta da, eh, ba, ba, dinamika bat, edo, edo duela guzti sortu zerbait, baina, bueno, eh, oida espleti dara magula hauzoan eh, lanean. Eh, Zene patakonen egoera? Ba bueno, eh e kañean da kisun mezala okupatu ekina, bat demokoko eta jabet e eh, eskazeko bizitza izan zuen. Eh, jabe jabet que batena zen erekina eta eh ez zuen eh, bueno, guruatatu ginen arrean delaekin kontaktatzen hori eh, eh, ratu batera iristeko, ba gutaz paso, paso egin eta eta denuntza jarri zuen. Orduan, ba, baletxeak harinbaten eh, mm, eh, bezalajatu guen tusten. Eta, jabetatzen eh, rostean, entratzen gara, abenduan, eh, jabek eman diotela eh, erakina ordua lari. Eta, doainik edo. Eta, iru, iru balentzekin, eh, bata, irasa balera izena, okibardua larekinak, hau da familiaren izena beste bat laroga eta bost urterako eta erekin, eta erabilpen soziala izateko balintzartean. Ba, duan, gu horretaz enterazten garen ean, basatzen, mago, bueno, puz, e, perfecto ez, balintzak guztiak betetzen ditugu, uribarreko zokideok, erabilpen soziala nahi eratekin erekin horretan, ba, guken mango dugu erekin soziala. Baina, gu e, ze bat publikatu baino lehenago, horregurtarilean e, agertzen da azkunaren e, esanetan, e... Irasabal proiektu alaukatela, hau da, proiektu para jovenes emprendedores, ez? Eta, <coughs> eta, bueno, hori entratzen gara komunikabide batzuen bidez, eta gero ja, aldeke ofizial egin dute proiektu hori e, distrito biko dileran. Eta, eta, bueno, hori entzio hartan e, bere sudaletzeak proiektu hori dauka ere egin gertarako, e, proiektu para jovenes emprendedores, daude, eh, ailean, esanetan edo, bizkrieto biko migelortan esan duten bezala, poñarria, eh, gaztea eta enplegua sortzea da, ez? Eta, eta bueno, hori da, gaukaten eh, proiektua. Eta hori entzera hartan, ba, ba, bueno, mirale bezkiegun eh, gazte zambalatik eta beste hainbat kolektibotatik miraleezkiegun eregistatu ditugu udaletzean E, gure beharrak, hau da, gure be, eraikin gertarako daukagun proiektua, daukagun alternatiba, eta horrentzabertan e, gau de piskat zain, uraletzaren, e, e uraletzarekin bilera bat e egitera. Eta, bueno, hori da piskabate horrein doka gau de egoera, gau de piskat bypass batean, eta, eta, bueno, hau zoane kolektibokin eta e, izugarrizko bonotengabeko E, kontaktuan eta, eta, bueno, alda ze zelaten diguten. Eta, e, ze nolako arrela izan du e, auzoan ba, ekimen honek ez? Osea, azken fina, eudaletxearen plan honek, azken fina, e, berrogeita man urtetan utxik zeraman e, erekin bat, ba, batean eudaletxeak erabilpen e, bat emango dio, baina, bueno, ez justo ba, zuek eee, bueno, e, So, Eman eh, zenioten guzti gara bera, eh, fama edo ere horri eta orainbat batean udaletxeari buratu zaio ba, proiektu bat bertan egitea eta bueno, nola ikusten, hau eh, zoan hori zabaldu da o ez dekomentatzen da edo ez da egit Baina ikusten, eh, bueno, prakita garri ikusten da hor udaletxearen trekin maiua, ez da Hor utzik egonda ere ekin bate eh, urte askotan zehar, kasi irurrogoi urtez Eta, eh, argitagarbi, okupazio horik egonez balik, eh, horrek horrekuntzik jar jarretuko luke. Orduan duan, hasteko zerber planteatzen balen badute hor, argitagarbi galetu behar da, zeri eh, esker mugituren den eh, etxe eutxori, ezta? Eta, bueno, eh, ez da kontzidentzia, justo eh, jovenes emprendedoresen hori dator eh, landiretik, eta justo... Eh, eh, Ez hau gari berriña dituzten beste bi proiektu, itzirituzte bilgon. E, emplegua, bueno, ez zuten lako jatik gine ondo gestionatzen proiektu hori eta frakaso batez delako Orduan, itziri berri dituzte bi eraekin, e, plan berriñarekin, eta bain, beste batekin nahi dute hemen, hau honetan Eta? Hain, hau tegatela ere bain, e, que es un proiektu para la ciudad. Eta? E, eta gukusten dugu, e, bidon badituztena beste hainbat eta hainbat erekin urtsik ageneskuetan. Orduan, argi eta garri galetzen da, e, zenean haien trekimaiua, erekin hau er, aukeratzen dutelea, nolako proiektu, e, ba, oinarri gabeako proiektu bat ezartzeko. Aire, dinote, aspalitipentzatudako proiektu bat dela, baina hori ba, ba, bueno, e, ikusten da argi eta garri trekimaiu bat dela. Eta, komitatu duzulen, e, udar etxarekin e, e, bildu egin behar zaretela urrengo egunetan, eta ze planteatuko diozue udar etxari? Ba, bai. Bauzue proiekturen badifinitua edo bezerik gabe bai. lehenengo harremanen bat da. Bai. E, bueno, gira esan, hausokan, e, hausoko parolama, naikotzu aldatu da e, urtean zehar. E, Due la urteak, gara matzak gu gazta zenbatatik, e, ba hori, espazio batean bearralarrekatzen auzoan eta okupazioaren bidez uğuratzak ematen baina orain eta bakarrik bihurtu gazte hon eh asunta eh eh okupazioz eta erakin horri bueno pues ez bizitza eta, eta praktika ematen hasitaionean ba horre hasi ziren beste kolektiboa gustia ke ba hori eh hurbiltzen eta eta hor asingarrenmanetan eta orain zehartan egia izan oso positibao de kolektibo eta eta eragileekin daugun harremana ez. Eh, ba, duela lagurte pentsatzen hasen, ba, jende batekin ari gara elkarlanean eta hori oso berazgarria da. Ezakita, dimitese pulsumentar, izan ditugu, ba, elkarlana, ba, eskoletako ekoletako gurasoetatik askita, ba, auzu e, beste eh, talde batzuekin, e, Hori barri hauzo lan ean eta hor pizkata alatzen da e, gure gure asmoa, ez, ez bakarrek gazteok behar dugu, e, bat, ez, behar dugu espazio bat, eta hauzo guztiak behar espazio bat, hori heraliketare gordin bat da, hauzo honetan. Hauzoak beti izan du bizitza sozial handia, mogemena sozial handia, baina beti izan du espazio falta, eta hori bon, espazio, ekipamendu eta genetariko eta gau, gauzak. Eta objektiboa da, hausoa, dugutzen naka, dugutzen naka, zahatzen dela, ba, gaztek. Enmenik, hampatik jatzen dituzelako arien e, beharrak asetzea. Beraz, eksigenziago, espazio baten eksigenziago, iortzen da, bai, gazteon asuntoa, bai, gurasoen asuntoa, bai, irugarren harineko jendaren asuntoa, eta, eta bueno, horrene, hausok eskatzen du, bensat, hausoko auso, sektorean dibatek, e, ba, ba, ba, eskatzen du espazio bat, espazio baten beharra. Eta, bueno, haipatu duzu eh, azken urteetan ere bereziki, baina, bueno, bai, beti da nik uribarriko esateko eh, tan, boni, eh, mugimendu soziala eta potente izan dela, eta, kasu honetan, ba, ba bai, bueno, patakon edo irazabarera ikin horrek, bere, bere tamainaren gaitik ere, aukera maten zuela, ez bakarrik gazte asanblada bezala bertan espazio hori ere bai, zik eta usoko mugimendu sozial guztiek edo bertan parte hartzeko, eta, eh, kasu honetan, bueno, proiektua daukazu horreindik posible dela pentsatzen duzu, baina horrez gain, beste, beste alternatibarik, bigarren aukerarik pentsatuta duzu eta horrela izatekotan, e, bueno, jarraituko zenuketen auzolan idei horrekin, edo gazta esanbladak ere, ba, bueno, bere bidea egingo luke beraldetik. Horentzen duten, onarri batzun zinkatuak daude. Eta onarriak dira, horrentzen duten, ba, elkarla nagoela, auzola nagoela, eta filosofia horrekin egingo dugula aurrera espazio bat lortu artea osoan. E, asmoa eta patakoneko ere erekin guztia ere lortzea. Gukurak erekin e, ba, e, negoziatu nahi dugu eta eta egiazan patakoneko erekinak aukera asko, da asko eta asko batzen ditu. Eta guzti ze kompatibila deritzea gu, ez e, e, aien pentsatzen duten bezala, aien girein dute, aien modeloa, e, aien eredua, ez dela e, gure ereduaren gure eh elebadekin kompatiblea, baina guke usten dugu, jo, e argita ikusten dugu hemene, dos jovenes emprendedores ba, gu arela eskazu honetan eta guke ba sortu zakio go beretan proiektu polit bat, proiektu interesgarri bat, eh incluso sustatu hor gauza asko, eren daitezke, e perusa en plegua su estatuta xekena, egin daitezke pisu asko ditu espazioan bia dauka eta baina benetan guk naiz duguna da espazio hor, horren e, gestioa hau esku egotea, benetako, benetako beharrak azetzeko. Eta, bueno, e, patakonekin ez balen bada e, espazio baten beharra argitagarria ari da galdetzen e, e, kurtz honetan zehar, eta, eta bueno, e, loktu diko elkar lan hori ez da ez ere eta aurrera jarraitzeko asmoa dago. Vale, ba, ezkerrik asko, ez dakit zehaz ergeiago e, gaineratu nahi duzun, eta, bueno, egarri zen ezkero, horrein ba, duzu aukera. Ba, ba bueno, ba besterigabe eh autogestio eta asamblearen apologia GTA, eta ez oriko eztan du guk benetan e, sistema sistema onen alternativa real bat eta eta animatzea ba beste auzotako jendea eta ba Uribarreko ba beste gazte guztiak ba gurekin eh alternatibak eraikitsera eta eta proiektu den parte izatera, itsatera gabe. Va escarrica que casco, ta, y la no, suerte era paíto, y Mendik, ella se la atrechen vale. den dana. Fue, fue, escarrica que casco, fue. Ahí, aur, ahón. Uribarriko gazteekin egon ostean ba, salto handi handi bat emango dugu. Eta, bueno, ez ez dugu horren salto handi emango handi, ze bertan gehiatuko gara, baina Benezuelaren inguruan hitz itsegiteko. Eta, Komitea Internacionalizatako kide batekin itsegiteko dugu, ba, baki zuetak iten teratu sareten, baina pasan astean Ugo Txabez e, Benezuelako presidentea hilzen normala nesitu goo ba estatu ba, eta kopresident nin guruko jorratzen edo baina bueno eh algiz onbezala ba, ba, ba gai honek ba, bauka bere bere ezagitz bere beste saltsa bat, ez? Eta horren bueno, ba, inguruan lan hitzaiteko, bai interesgarria iruditu zaigu izen ziteke la ba, gaurkoan honek hartze Cap cap cap cap cap cap recuperado shagado primeros de maos al 100% no mierda cap cap cap cap dos duerme yo tampoco siento no convierto todo lo que toco saco los altavoces a la calle y suena musica no puedo ir más publica y escribo, para recordar que vivo, esperando el recibo, del karma no me duermo, siempre activo, la vida tiene tanto que ofrecernos por delante, café por vena por lo rap hasta que el cuerpo aparte. Las calles de Coimbra ya me han visto el culo, ¿ves? es imposible no crear un vínculo, viento a marqueteres sin haber dormido, con esa sonrisa que porta el que se despertó en tu nido. De la faena, no entiendo como está tan buena, En mi mundo donde castillos daren en pie Raperos de Maus no se arrodilla No quieren vivir dentro de una caja de cerillas Se han Cagados no duermen Bandido, No olvido, no olvido Cagados no duermen Herido, querido, De guerra pero sigo vivo shadido, shadido. Se han ido, se han habrá metido? Bandido, bandido Durmiendo en otro nido No olvido, no olvido Todo lo que he vivido Tranquilo, tranquilo Cagados se temprano en Coimbra y se, se me caen los huevos al suelo No te lo puedo explicar, tienes que ir pa' verlo Respira el aire, siente esa magia Ganas de vivir que se contagian, tiran de mi No habla de nada, se habrá perdido buscando el flow Los mando pa'l carallo, respétalo No soy la voz del pueblo, dejadle al pueblo Que hablen ellos y ellos ya tienen boca ya y ya son no. grandes Hasta luego, volveremos a vernos porque es como un pañuelo Coimbra, Marañay, en el mundo es tan pequeño Tan grande que a desborda la imaginación Deberías Equilibrar lo que tengo y tenía Volver a ordenar todas mis mierdas en la estantería Se ha ido, se ha ido Cagados, no duermen Bandido, No olvido, no olvido Herido, herido De guerra, pero si ¿Dónde se habrá metido? batido bandido Durmiendo en otro nido No olvido, no olvido Todo lo que he vivido Tranquilo, tranquilo Cagados, ahí te vacío Cagados, mi familia, mi casa Experimenta en gran vasa yo ya persibo fejo todo que es faze faz pronto vego a la ca pobreza se se trae procura boy docha que compra pau o car manda conversa que te choque down e pau pau de levantar de solita portugués dejaba bastante que desear como su rap a punto de diversidad de vida yo lo es mi carrera bueno va diluir su gulorchen momentus contacto de cigure el car es que tatuare baina minutucho bateman eta orain certan egongo gara suekin Auda Garrásica, Lole Rattia 107.5. Raperos de Maus la noche lo que es vos te sabes caga no Raperos de Maus, a presenta no duerme. Bueno, baina, lortugu kontaktuan jartzea, Komitea Internacionalistetako kide batekin e, Ara sodo, txoteknik batzuk izan ditugulako, baina, bueno, ja, de bora pixka dua, eta doa Ta sartuko gara materian zuzenean e, bueno, Lehenengo eta bein, agurtuko dugu, e, Kaixo, Gabon? E, kaixo, Gabon Ondo entuten da? Bai, bai, oso ondo bueno, Baina, ziko gara, bueno, asiratik, hori pasan e, astean, Hugo txabez hile gintzen Benezuelako e, presidentea, iraultzar bolibartarraren, ba, bueno, ezagit, e, nagusia edo... Lideretako bat, ba, lideretako txin. bat. Ta, Baila, e, auropera, bai, eurategia, nendezat gu. Gaur egu, bueno, eta zin da, ezagit, ebak izuen, ze, ze goera dago Benezuelan, ze, ezagit, ze dagoen, ze... No ikusten den egoera, kalean jendea badago larri dago, e, zer gertatuko da, ez dakit zer gertatuko den hemendik aurrera, edo ze ambiente eta ba, egizuena zaio ambiente hau en kaleta, Bai, bueno, e, kalean dauen e, giroa, pues eh ikusi ikus daiteke, no? Bain eh bueno, gertatzen dena da Xabezen Xabeziltzarena, pues eh golpe psicológico gogorra izanda, se nola ez bera irautza hori bertararen aurpegia izan da. Baina aurpegia bera izan da, baina gobernua herriaren esku eskudago, nola baitbe. Eh? Nola ez, gizatio, askotan ikusten ditugun aurpegiak, gero como barneatzen ditugu eta guain gertatzen ari dena ganezuela da, katarsis kolektibo bat, eh? o sea, ba, politikatikara eta godoan zerbait da, baina horbe eragusten da... Eh, zan o sea, noren adimenean dago txabez es herria, osea, herrixumea, langileak, nekazariak, bostenak daude karean. E, auzo auzo aberatsetik ez da jendea eh, txabezen omen aldia itera. Eta hori azkotan mundu bueno, e, beti ikusi betikuzu ba bur, e, Ba, telebistan, eta, ba, bueno, ira utza Bolibartarra, ba, burubezala, az, ma, baita ere ba, oso persona karizmatikoa, batei agertzen zen, eta, bueno, askotan, ematen e, du sentzazioa, ez dakit, e, baldin bada kasua edo ez, e, baina horrelako, ba, bueno, e, figura bat edo... E, Desagertzen denean, askotan e, proiektu politikoa piskat, hankan e, motz edo gera, geratzen da eta piskanaga piskanaga piskana, bera joaten da ez dakit. E, Iraultza Bolibartarren kasua, o, izan daiteke, maitare, o, igual luko izegi da horren nionguruan izegiteko. Bre, nola ez, bera bueno, ist, batzutan, pues, lehenik eta bein karismagatik, gero egoera historiko-soziologikoa eta kasualitatea nola ez hori pues, e, figura handiak sortzen dira historian, eta azkenan markedeatako protagoniste nagusietariko bat munduan bera izan da eta munduan izan daiteke ze, bueno, lehenik edaren Venezuelaan izan da gero Latinoamerikako testu inguruan, baina mundu mailan ere, osea e, pe, Venezuela e, petroleo ekoizle nagusia da eta alako herrialde garrantzitsu batean, alako Pogotere aldaketa izatea eta erlazio indarrak aldatzea, pues erain handia izan dugu munduan. Baina, txabez, esaten nuen moduan, e, irautzaren aurpegi, aurpegi nagusia da, nola ez? Baina, irautza bolibartarra, bos, milioika pertsonak egin proiektu bat da, eta orain ikusiko da. Zer, eh, pertsona batek ezin du, ger, eh, venezuelan egon den, dena egin, Osa, bera hori esan dudan bezala hor e, parte hartze politikoa oso da eta oso zabala e, edozen herrietan, edozen hau zotan, osa, jendeak parte hartzen dau e, pose, egoera aldatze. Hor duen, aiek esaten zuten moduan, ba, txabez gure aliatu nagusia da, baina hori aldatzen bada hortik kenduko dugu. Osa, jendeko herriak esan da, e, txabez miresten zuen jendea, eh? eta eh ere sait eh está figura lideraren figuraekin lotuta ba bueno estáiteo aurpegiaren figureekin e, ba, egun ba bueno, garai bateko batasuna ba bueno Chavezen figureekin inguruan dagoen batasuna ba, e, batzutan baita ere gero sait hildo e, esberdinak ataratzen dira edo e, zait, estáite iraultzaren ba, iraultza ulertzeko Eh, ere ezberdinak eta ez dakit hori eh, ba, ba, benezuela nesistitzen diren horrelako korronte ezberdinak, o bueno, korronte ezberdinak eh, hain ba, bakoitza bera jo joezakena, ba, ez dakit burua etortzen zaidan adibide bat, ba, oso ezberdinada, baina ez dakit adibidez ba, palestinan, arafate ba, eriotzaren ostean ba, jartatutakoa edo ba, eta igual komentatural diguzen, ea Madurok eh, sektore guztioiek elkar el mantentzen eh mantenduko dituen, edo, bueno, zein da horrek uspen, na. Bueno, hori, ikusi gado, bueno, palestinako dela ze horre, gizarte aldeketarik ez da izan, hori, bakarrik ask, eh, askapen moi mendoa izan da, etxai, beste herri, ba, eh, herri baten gobernuaren kontra, hori, ikustot adibide, piskat da. eta venezuran, nolaez, koronte, zoz ezberdinak dagoz. Ze, hegemonial daketa dauenez, e... Eh, Hemen kapitalari hurbiltzen direnak, poz pues hor e, sozialismoari edo so, prozesuari hurbiltzen dira. Ordun, e, prozesuaren barnean badago den atarik. Badau badaude jendea ke kapitalismoa gustiz akatunei dabela, badaude be oportunista poz sorte dira, baina haien asmoak hemengo eskuma bezalako direla, o sea, danatarik badago, baina hori gizarte, gizartean gertatzen direnak da, bueno, pues, klase borroketan, pues hori e, be, politika mailan behin nabaritzen da, eta pesuben barnean behin badago interes berdinak, eta orain da herriak, bueno, azken urtetan, herriak gerotak gehiago hartzen du poterea bere gain, pues e, aldaketak e, langile klasearen alde, ordu hori be, nabarituko da bai gobernuaren barnean eta bai e, venezuela osoan. Eta zer gertatuko dan, pues, zaila da, esatea. Nik usteot, bueno, hain da momentua, iraultza bolibartarrak dituen zutabe sendoak erakusteko, edo bere bereaultasunak be, ikusteko. Baina ikustot, e, ori, venezuelan eraiki duten e, E, irehultza hori oso sendoa da, ze parte hartze politikoa hain nabaria da, eta edozein esparrutan, edozein momentutan, ze hori de segiteko nik ustot, e, batzutan e, hori esaten zuten gomo e, bueltatzeko ezaren puntura heldu heldu nahi zutela eta agian heldu direla. Gauza asko egiteko dira, nola ez, baina bueltatzeko milioika ez daude prest, hori eh? dut. Zaila ikusten dute, prozesua bertan bera gratzea, baina zaila dabe aurrera egitea, eh? Eta, bueno, igual, eh, claro, komentatu duzunarekin, eh, ikusten du igual zaila dela eh, lortuta koñarri guztiori bertan bera gratzea, baina baita ere badaude beste, beste modu batzuk, eta azkenean, bueno, ba, venezuelako eskumak, estatu batuekin izan duen erlazioa, ba, azken egunetan ere... E, ageria izan da, ba, Kaprilez hortiki bilibait da, estatu batuetan, eta behar bada ere, ba, bueno, Xabezen e, figura ez, e, Milita Rori, bertan ez egon da, e, bueno, badago beste, beste beldurrik edo, e, beste bide bat bilatuko duten ba, oligarkiak eta ez badute lortzen ba, ba, e, bosketen, jodez, aurtezkundetan irabastea. Bai, hori e, bueno, beha, azken hautezkundetan jende asko esaten zuen, hori eskumbaren azken zaiakera izango da hautezkunden e, bitartez. geroia ja, etorriko dena da, edo estatu kolpea, edo invasioa, edo zeh, ja... Uste hota, azken, ose, prozesuaz izenetik, mila behatzerun da, laro gaita bueno, hautezkundeak laro gaita ziren, baina amasortzi edo emeretzi hautezkundetatik, e, gobernuak bakarrik bat, galdu zuen eta galdu zuen ez e, ziurrezki ez e, oposizuak irabazi zuen lakoagerre e, bat zan. baizik eta e, prozesuaren barnean jendea kritikoa, kritikoki agertu zalako godun hauteskundetan ja hegemonia erabat aldatuta dago eta jendea nola baiit autokonfidantza hartu dago eta Ulertzen ezana da beste herrialdetan gertatzen dana. Nola pobreek abera aukeratzen dituzte eh, gidaritza hartzeko. Ordun, hor gertatzen ari dana da logikoena. Osea, eh herriak eta pobreek eta hiende arruntak haiek bezalako lidergoak aukeratzen dituzte. Ordun, hegemonia aldatuta eta nik gustot gainera beziki Parte hartze politikoa, ze hemen e, gure gizartean parte hartze politikoa ez da jaiziste zen oso jende gutxik hartzen du parte politikan eta beienek, komo alboan daude edo kanpoan, kanpora edo bastertuta. Ordun hor e, parte hartze e, oso oso zabala da. Asamblea auzoetan, baina ospitaletan, lanterietan, edo zein legutan jendeak parte hartzen du. Ordun Hori desaita zaila izango dute, eh? Eta bueno, esdugu esdugu eh, bueno, gaferik edo izanei, eh? baina horrelako zerbait gertatu gertatzekoetan bai estatu kolpe bat, inbazio bat, venezuelako eh, herriak badauka erantzuteko armarik badauka orri aurre egiteko baina aurre egin sion, baina berriro aurre egiteko moduko indarra ere badauka. Pues bueno, hori, politika ficticioa hitea, pues sabia e, da. Eh? Nik ere sintote etorkizuna aurre ikusi eta are gutxiago azken hamarkadetan ikusi doguna eta gero, baina hombre, alde batetik nik gustezot, eh, analisisio da, e, irautzak oso zutabe sendoak dituela, otso oinarri sendoak dituela eta beste alde batetik, pues Naiarekin na da, ¿está? No labait Naia eta etorkizuna da E, bide, ber, bide berean jarraitzea bueno, bide berean edo e, <coughs> a, o sea, bie, nora bide berean jarraitzea orrun naia eta analisiso analisis hor, pues nas tuve nasda eta bueno gu, gu, guk guk egiten dugu e, batzutan casualitatengatik gausak era bat aldatzen dira gerta daiteke Chavez eh, il lagero pues Venezuela Corriac de E eta hori iraultza hultze hori gerta daiteke, nola ez, baina justo kontrakoa be gerta daiteke. Justo bera hildalako orain erakustea e, irautza, ze sendoa den iraultza eta garen, et, ordun historia kasualitateek eginda da da, Ordun badaude alde objektiboak eta grabago alde subjetiboak be, or hori da urrengo urtetan ikusiko duguna. Bueno, eta igual, ya ja, orain eh, galdera esango dugu, esain eh, eluku urratzekoak edo gotako dizkizugu, eta bueno, iguale, eh, komentatu alba digusun, zelan tratatu duten, ba, batxabezen eriotza, bai hemengo komunikabideek eta bai ango komunikabideek? Bai, bueno, eh, venezuelako edabideak gehienak eskumaren es eskudagoz. Orduan, eh, gertatzen dena da, nada, alako egoera pasatagero, pues, gauzak, hori, eh, astiro eta malgutasunarekin egiten dute, ze claro, orain e, inpaktu Chávez Neriotzaren inpaktu emozional handia da e, edonorren ganor Venezuela. Ordun diskurtzo aina agresiboa, hauetan pizat malguago dau, baina bueno, eske bizkutatuta da daude e, egoera hobea denean, pos, e, ateatzeko. Eta horresiatik, baina eta hemen pos, e, bardin e, izan da, pues, karo, e, lortu direngauzak aipatzen, baina gero pues, disku, betiko diskurtsoa, ant, diktaduraren inguruan, eta hori, eta nola guler daiteke diktadura bat, amasaspie, amasortzi haute ama ama eskunde irabazita gero, edabideak eskuman dauzen e, inean. Arun, hemen dagoen diskurtsoa, gertatzen da da, pues, e, prentsa burgesak, oso interesante handiak ditu o Eta hegemonia da ketarena, haientzat eh, galera ekonomiko eta politiko handia izan da. Eta ben batzutan aipatzen diren eh, lorpenak, pues hori, osasungintzen edo alfabetatzen edo aipatzen dira, baina Venezuela'n ez dira bakarrik aldaketa horiek jendea hobeto bizitzeko, elburua hor beste gizarte bat eraikitzea da. Eta adies hor ereiki nahi duten sistema politikoa pues, kontxeio komunaletan eta komunetan oinarrituta dago eta pues, badago slogan bat e, o sea, hacia el estado komunal eta hori nolabait da como estatu gabeko estatuaren, ese, estatuaren eragoaz eta eraikitzen ari dira alde batik, administraziotik baina beste alde batitik erritik orduan. hori da hor nabaritzen dana eta hori da gobernuak alda daitezke baina herrian Behan, eraiki dutena, hori zailago da, de Bueno, eta eh, nahi izango genuke gehiago jarraitza, baina denbora gainean dokagu, igual, azkenengo galdera bezala, ba, koventatu alba diguzun, ze elkartasun nadirazpen egon diren, bai euskal herrian, bai internazionalen, eta besterik egongo den Eta, bueno, ba, zehozer gehiago, gehiago nahi baduzu, ba, ba aprovechatu momentu. Hmm. Bueno, pues, eh, ba, trukte lehiztetan ikusi dira. Venezuelaan, pues, azko, latinoamerikan, Beasko, baina gero, e, e, hori borrokan dauzen herri batzuek be, bere elkartasuna dirazi dute, palestinarrak, kurduak, ze venezuenan gertatzen ari zana, arientzako erreferentzia oso garrantzitsua bihurtu zan. Eta nola ez, kubatik, eta amene euskal herrian be, pos, bilbon konzentra elkartasun konzentrazioa gontzuan, gero donostian be, uste burrenetan be, E, ekitaldi bat Bolívar, Bolívarren egonzan. Orduan nikuzut eh hori beste butu, mundu baten alde borrokatzen ari gareno, pues galera handia da. Pues, bueno, historian beste amaika irauntzaile e, bezala, pues galdu itzugu baina hien influentzia aurrera darrai. Ordun gauza e, gehiago egingo dira munduan. E, batzutan ikusten zan osea Palestinako mobilizazioetan edo Egiptoko mobilizazioetan batzutan hori venezuelako bandera ikus daitezke man manifestazioetan ba, aurreko hilabetetan eh? Ordun, e, venezuelako eragina beste realdetan oso handia izan da, pues hori esperantza beste torkizuna, beste munduko esperantza, mailaren gainan jarri duelako bueno ba gure partetik horaino ba, eldugara eta bueno ba eskertu nahi genizu que beste benere, ba gure artean egotea Eta Bon bueno, Animoak hemendik. Poez pues Euskarik kasso zuei eta animo zuei bere Agorgur. laguntza batekoez beti izango dazu zai bat daigo bid bat Bueno, vaya, eh badagau e, programa ja bukatzear gaude eta bueno, azkenengo agenda barrak, eh bukatzeko azke, e, agenda ogarra ditugu eta basiko gara estoy eh asíra Adibidez eh ostir honetan e, izango dugu, bueno, badakizuoze honetan astendira deustuko jaiak eta asteburu honetan eta atorren asteburuan baita ere, ba gauzapiu bat izango E, ditugula ba bilboko auzo horretan eta baita ere esquela humato honetan gauza asko daude besteak beste bago eh Santutsukoa quadrien eguna egun osoko gitaragoa prestatu dute eta e, ez da eo Sergio ezokaz es ez? bai bai niño dagoena askar ez berdugula hor baina eta ostrialean e, portugaleten izango da baita ere E, bilgune, e, portugaleteko bilgune feministako aurkezpena izango da eta barriko tabernan egongo da luntxak, e, sozketak eta gero festatxoak izango da eta bueno, nire partetik bakarrik esatea e, datorren aste e, bai, honetan e, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako taldeen koordinakundeak to ederra planai gure auzoak zoak ezik zititzen aldira izen burupean laude guneko jardunaldi irekiak antolatu dituztela eta hori ba, gaur erbertan hasi dira eta gaur Jolandoa Jubeto te Manuel Eskutik hitzaldi bat egonda eta ausoetan krisiak dituen ondorioa